на резултатите от проучването на изпълнението на задълженията Open. на публичните институции Open. за публикуване на информация в интернет. Знаете, че програма Достъп до информация вече 22 години работи, способствайки за упражняването на правото на достъп до обществена информация на гражданите и работейки за разширяване на прозрачността на институциите. До мен са Изпълнителният директор и съосновател на програма Достъп на информация Гергана Жулева. Колегите от правния отдел Кирил и Стефан Ангелов. Сред нас са и участниците, останалите в проучването. Николай Нинов, Ралица Кацарска, Диана Банчева и Дарина Палова. Така, ние ще представим първо Доктор Жулева ще представи а, проучването и резултатите като цяло. И след това колегите а, Стефан Ангелов и а, Кирил Терзийски ще представят отделни важни сегменти и акценти от а, проучването. Изпълнителният директор на програма Достат информация Гергана Жулева. За да е, Гергана? Добър ден на всички. Благодаря, че се отзовахте на нашата покана да чуете Обявяването на резултатите от годишното проучване на програма Достъп до информация. Разбира се, най-добре това, което ви покажем тук като линкове, да си, да си видите сами конкретните резултатите, тъй като, както знаете, ние, нашото проучване обхваща един тази година 567, миналата година 566 интернет страници институционални. Това са всички фактически органи на изпълнителната власт, като се има предвид, че в интегрираната информационна система на Държавната администрация се отчитат 599 институции. А, ние покриваме почти всички, с изключения на, на, на ма, някои малки органи на власт, които нямат съществено значение като правомощи и функции, плюс а, 11 независими органи на власт, а, както и Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт. Самата система, знаете, че е онлайн базирана, тази година проучването премина през два етапа. Времето на проучването от 6 февруари до 30 март. Първият етап беше от 6 февруари до 14 март, когато ние, 7 изследователи от програма «Достъп до информация», прегледахме, оценихме по 108 индикатори за всички 122 общините в България оценихме дали са публикувани определени документи, които, за които те имат задължения по закон да публикуват. Едновременно с това се опитвахме да измерим и то, дали публикациите са съобразени с закона за достъп до обществена информация, който предполага за повечето от категориите по член 15, предполага тези публикации да, да бъдат съпроводени с датата на приемането на документа, когато той е някакъв факт, и датата на публикуване на документа. Фактически, първият етап приключи на 14 март, както вече споменах. От 14 март до 30 март. Институциите, обхванати в проучването, имаха възможност да дадат своите бележки по своите резултати, т.е. да прегледат това, което ние сме оценили и ако ние нещо не сме забелязали или пък сме пропуснали да ни информират. За съжаление, само 45 институции се отзоваха на тази наша покана с официално писмо, изпратено на 14 марта 2018 година. Това, е, това са някъде към 7% от проучваните институции. Може би другите са си прегледали резултатите, но не са имали какво да коментират, затова и не са отговорили на нашата покана да, да коментират резултатите от проучването за тяхната институция. Индикаторите са организирани в 4 групи. Първата група обхваща така наречената те са няколко категории институционална информация организационна, структурна контакти оперативна информация това са все задължения по почлен 15 от закона за достъп до обществена информация втората голяма група са секциите достъп до информация и тяхното съдържание което също индикаторите са направени така че да следват задълженията за, за, по Закона за достъп до обществена информация. Третата група индикатори са свързани с бюджетна, финансова прозрачност, прозрачност на обществени поръчки, както и а, сега до година вече ще правим някакви... Не, не, ще изменим индикаторите, но тази година все още се следвахме задълженията за публикуване по закона за установяване и предотвратяване на конфликта на интереси. Всички тези резултати ще бъдат представени от моите колеги. И последната група, те са малко индикатори, почти така може, незначителен брой, но смятаме да увеличаваме тези индикатори, те оценят достъпността на страницата, за хора с увреждания и една оценка такава субективна на това по какъв начин се работи с страницата, дали тя е подредена. Добре е, лесно ли се намира търсените, лесно ли се намират търсените документи. Така, обща оценка, аз няма да, да се спирам на конкретните резултати, защото Самите резултати вече са публикувани в нашата интернет страница. от Вчера от 18 часа могат да бъдат намерени на нашата интернет страница. Само ще ви насоча по какъв начин може да си правите справки по тези, в нашата интернет страница. Първо – резултатите по индикатори. Можете да видите по всеки един индикатор резултатите за всички институции. А също така може да си направите справка може ли да го махнеш? Това? Да си направите справка. Аз отгоре и ще го махнеш. Така. Може да си направите справка по типове институции. Централни органи на изпълнителната власт. Териториални органи, държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции, системата на изпълнителната власт. Териториалните. Вече ги споменах. Областните администрации, органи на местното самоуправление, т.е. всички общини, да видите по всеки конкретен резултат какви са, какво е съотношението между да и не. Освен това бихте могли за всеки един индикатор или, или по всички тези справки вие може тук отдолу, това са действащи линкове, може за всяка една институция да проверите резултатите. Тук са пълните данни, заедно с а, това как са отговорили на, заяв, на електронното заявление, за какъв, какъв срок са отговорили, дали са изпратили номер за регистрацията. А, как, общо взето, първо, да, първо може би да кажа няколко думи за положителните развития. А, положителните развития ние наблюдаваме във всяко, във всеки, по всеки един индикатор. Те не са значителни, с малки изключения, където имаме значителен ръст на публикуването, каквото е, например, от сега да ви кажа, каквото, каквито са публикациите по декларациите за конфликт на интереси, самите декларации. Знаете, че това е една дългогодишна сага, която ние също така, сме включени в застъпничество за това да бъдат тези декларации публикувани, но поради различни причини законови а, становища на Комисията за защита на личните данни. До сега а, тези публикации бяха много малко. Сега имаме значителен ръст. По-късно по Стефан Ангелов ще говори, ще ви покаже и тези резултати. Но на 40% ръст на публикуване на, на декларациите е твърде голям. Аз лично смятам, че това се дължи както и на нашата така кампания дълги години, така и най-вече на а, работата на комисията вече не несъществуващата за предотвратяване и установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, които последните две години а, с, а, положиха целенасочени усилия, в, в пътувайки из цялата страна, да обясняват по какъв начин трябва при защита на личните данни да се публикуват тези декларации, а не само списъка на подалите такива декларации. Има и още няколко така добри развития, но както вече казах, по всички индикатори почти има много имаме значителен ръст в проценти и естествено конкретни институциите, които публикуват документи съответно устройствените правилници, описания на услугите предоставени от администрацията, регистрите. Това е също един интересен, интересен момент. Имаме доста такъв значителен ръст на публикуване за регистрите, както описания на регистрите, така самите регистри, а, така и, а, да, и описанието на регистрите. Тук от моя гледна точка, фактора е инициативата партньорство за открито управление. Знаете, че беше стартиран и се развива бързо портала отворени данни, и а, про, този резултатите с регистите показват какво значи и как може да стане много бързо промяна на активната прозрачност и публикуването на определени категории информация, когато имаме, центра... имаме координация на, на тези усилия. И когато имаме, тъй като покрай портала за отворени данни, бяха проведени обучения и за, за общините по какъв начин да качват и, да речем, един регистр като раз, разрешителните за строеж, а, който беше, почти го нямаше, ако си спомним от предишни години нашите резултати, бяха някъде 4-5%, сега имаме значителен ръст, поради това, че много от общините са си изпратили данните в портала Отворени данни, а и са си качили на своите страници. Увеличават се и систематичните публикации на нормативните актове, текстовете на нормативните актове, общите административни актове, съответно индикации има за датата на приемането и на публикуването. А, интересно, че има много такъв добър растеж за, за документите свързани с проекти на нормативни актове, а, доклада с мотивите за внасянето на проекта за нормативен акт, съответно оценките предварителни, предварителните също имаме значителен ръст. А, сега, много сме далече от желаното, но все пак трябва да се отчете това като положително развитие, както и докладите за, докладите с, от обществените обсъждания също нараства броя на публикациите в страниците. Общите административни актове и уведомленията за откриване на производства също нарастват в сравнение с миналата година и с 2016 когато започнахме за първ път да мерим по този индикатор. Овеличават се публикациите за стратегиите, програмите, плановете за развитие най-вече, което е, макар да са най-малко, но отчетите по тези планове за развитие. Съответно, ще чуете и по какъв начин се променя над и публикациите за финансовата, бюджетната прозрачност. Съответно, що се отнася до секция «Достъп до информация» Тя пак е един така показва, че разбира се благодарение на многогодишните усилия и от страна на програма достъп до информация за това да бъде, да, да бъде форми... направена такава секция в страниците и съответно да има публикуван наисканата от закона на информация в тези секции. А, имаме един резултат от 81% от институциите, имат вече такива секции, но а, а, интересното е, че само 4 институции от 567 имат в тези секции достъп до информация и исканата по закон информация. Това са Министерството на финансите... А, кой беше още? А, да, община Белограчик е много важно, защото това е една от общините, които... Областна администрация Благоевград, регионално управление по образованието Благоевград и тук, на... така, като накрая, рейтингите вие също може да си ги видите в страницата ни, като някакъв така, интересен резултат. А, рейтингите най-добре все пак, тъй като а, институциите са доста различни по правомощи и функции, съответно по задължения да публикуват определена информация, а, да речем териториалните органи на изпълнителната власт, които са към, 150, не към 150, едно, ед, един. А, те, ясно е, че нямат, не, не приемат а, нормативни актове, но едновременно с това а, могат към шапката, към, към своят център да насочат интересуващите се от този род информация. Значи, след Министерствата и Министерски съвет, на първо, първо място е Министерски съвет в рейтинга, тъй като... Те вече имат нова страница, Ралица Кацарска доста допринесе да с нейните публикации <съща> за края за отварянето на, на информацията. На второ място е Министерство на финансите. Сред областните управи, които са 28, знаете, Благоевград и Добрич, Благоевград на първо място, Добрич на второ място, сред държавните агенции, които са 10 на брой, Държавна агенция архиви и на второ място е Държавна агенция национална сигурност. Държавните комисии, 5 на брой, Комисия за защита на потребителите и Дикси са сред първите. Изпълнителните агенции, 29 на Агенция по геодезия, картография и кадастър, на първо място и Национален филмов център. Държавни институции, създадени с закон, има такива в административния регистър, сред които са Агенцията за ядрено регулирана, тя е на първо място и на второ място Агенция Митници. 32 са на брой. Държавни институции, създадени с постановление на Министерски съвет, 14 на брой. На първо място е Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет които вече не съществуват. Не. И на второ място е Националният център по информация и документация. От независимите органи на първо място е Комисията за регулиране на съобщенията и Сметната палата са водещи. Сред общените Банско и Белослав са на, първо, на първите места Столична община, тъй като винаги се интересува от хората в Столична община, е на 23-то място. Териториалните органи на власт от 151, на първо място Регионална здравна инспекция Силистра и на второ място Риосова Благоевград. Ако трябва да все пак да заключим да, някакви изводи да направим, нашето проучване показва първо, че е необходимо да се обърне особено внимание на управлението на информацията и на самото вътре в институцията. И това е свързано не само с активното публикуване, но и с предоставянето на информация по заявления. Ако нямаш добро управление и нямаш подредени записи, то, то все по-трудно става предоставянето на информацията и нормално публикуване. На второ място, естествено, пак с работата по електронните заявления, нашата оценка е, че тя е все още доста слаба, макар че ще чуете резултатите, които са много добри тази година, по-добри от миналата година, но само да речем 14% от институциите ни изпратиха регистрационен номер на заявлението, което за потребителя или за заявителя, означава, че той само може да гадае дали неговото заявление е получено. А това от своя страна е свързано с очакваната по закон платформа за подаване на електронни заявления. На трето място проблем, който е свързан и с нашите препоръки е, остава проблема с координиращото звено за подостъпа до информация, то от своя страна няма такова. Няма такова, няма общи модели. Всеки си публикува както намери за добре на своята страница, което затруднява потребителите и това от своя страна е свързано и с проблема за контрола и санкциите за непубликуване на информация, който Проблем ние от, няколко, от години поставяме, то излиза и от е, другата наша работа, свързана с е, проблемните заявления, с казусите, с съдебните дела. Контрол и санкции за неизпълнение обаче на публикуването в интернет, така да се каже, няма, е, остава контрола на гражданите, и аз ще завърша с това, че м направя ми приятно впечатление, когато по повод тези обратната връзка се свързах с Агенцията по ядрено регулиране, те казаха, че благодарение на заявителя Петър Пенчев те са подобрили в голяма степен публикуването в интернет. Когато има доброжелателност и към заявителите и нормално отношение, характерно за добрата администрация, мисля, че от контактите и взаимодействията с заявителите също може да се научи доста. Благодаря за вниманието. Благодаря много на Гергана. Наистина добрата администрация е не мислима без приятелското отношение към гражданите, което е, все още в много случаи може би е желателно. Тоест, .е. не е постигнато. А, Стефан Ангелов, както стана въпрос, ще ни а, представи резултатите от проучването свързано с важните сегменти финансова и бюджетна прозрачност, обществените поръчки и почтеността на администрацията за и Стефане. Благодаря, Сашо. Здравейте и от мен. А... <къкъм> да, както казахме, аз ще говоря за финансовата и бюджетна прозрачност. Обществените поръчки, декларациите за конфликт на интереси. По всички тези теми наблюдаваме известно подобрение, може би изключение на обществените поръчки, където изпълнението на задълженията винаги е било високо. Това подобрение е много интересно, наблюдава се при всички институции, но като че ли за мен най-интересно е, че най-големия ръст за поредна година е при общините, и то не чак толкова при големите общини, може би с изключение на Варна, който тази година са сред возещите, имат сериозно подобряване, но по-скоро сред малките и средните общини, които а, явно вече осъзнават, че а, имат, а, черпят дивиденти от това да публикуват повече информация по собствена инициатива а, и която е евентуално би по-удобна за гражданите. А, първия Елемент, на който ще се спрем, това е публикуването на бюджета за текущата година. Както виждате, данните за тази година са подобни на миналата, почти няма разминаване. 51% от бюджетите са публикувани. Виждате, че основните публикуващи органи това са общините и структурите на изпълнителната власт, централните структури на изпълнителната власт, т.е. Министерствата и Министерски съвет няма нищо изненадващо, защото и те са задължените. Нашето проучване обаче се прави малко по-рано в годината, преди приключването на бюджетните процедури за абсолютно всички органи. Така че по-интересно е в нашите поручвания всяка година, колко бюджети публикувани за миналата година сме засекли. И тук виждаме един доста сериозен ръст. За миналата година, т.е. В проучването за 2018 година сме засекли, че бюджетите за 2017 година са публикувани от 61% от институциите или 344 институции. Това е доста голям ръст, защото за миналата година подобното изследване показва, че тогава са били публикувани малко по-малко от половината. Позитивно развитие, както казахме. При финансовите отчети по същия начин наблюдаваме малко по-низки по показатели. Това е така от една страна, защото а, понякога второстепенните разпоредители по-скоро мислят, че не са задължени да публикуват своите финансови отчети, така че повече финансови отчети се публикуват от първостепените разпоредители с бюджети. А, тези 20%, които виждаме в графика за тази година съравняват на 111 институции или това, са, това е около една трета, малко над една трета от първостепените разпоредители с бюджети. Няма да се спираме на всички детали от нашото поручване. Вие ще можете да ги видите по-нататък. Ето институциите, които са публикували своят финансов учет, пак разпределено по институции. Виждате, че това отново са в по-голямата си част общините и Министерствата и Министерски съвет. По-нататък минаваме на следващата графика, която отразява, наблюдаваме при а, тези първостепенни разпоредители, които прилагат програмни формати... А, при първостепенните разпоредители, всъщност, те имат задължение да публикуват ежемесечни и тримесечните си отчети, т.е. всеки месец и на всеки три месеца да публикуват финансовите си отчети. Виждаме, че това основно се изпълнява от Министерството и Министерски съвет както и в голяма степен от общините. При тях има всъщност голям ръст от миналата година. А, така, непослушните, тези, които не са изпълнили своите задължения тази година, са сред а, примерно Държавната агенция за електронно управление. Това е органа, който трябва да следи публикуването в интернет и има някакви координационни функции спрямо цялата администрация за публикуване в интернет. Те, за съжаление, не са сред от личниците тази година. Те самите не изпълняват някои от законовите задължения. Други, други важни институции, които не са изпълнили това свое задължение да публикуват ежемесечните си учети за изпълнението на бюджета са Министерство на земеделието и храните Министерство на отбраната от по-големите общини, това са Перник, Казанлук и Козлодуй. А Наистина, особено при Министерствата и държавните агенции, това е по-скоро изненада, че не изпълняват тези си задължения Минаваме нататък с публикуването на информацията за програмните бюджети. Програмен формат на бюджета, знаете, прилагат само тези първостепенни разпоредители, които са включени в, които изпълняват бюджетни програми. Това общо заедно са само Министерствата и Държавните агенции в България. Тези, които са публикували програмния формат на бюджета си, са... почти всички са публикували с. Някои малки изключения. Отново Министерство на земеделието и храните не е публикувало своя програма формат на бюджета. Там, може би, има някакво обяснение с това, че Държавният фонд за земеделие изпълнява всъщност една от програмите, но не мисля, че Министерството не трябва да публикува също. Другото министерство, което не е публикувало, е Министерството за Бурското председателство на съвета на Европейски съюз. Разбира се, това е обяснимо, защото той е с по-кратък срок на... На изпълнение още на своята задача и -бе беше бързо организирано и така нататък. Минаваме нататък в данните. Интересно повишение наблюдаваме при публикуването на бюджета за гражданите или това, което ние смятаме като бюджет за гражданите или бюджет на кратко. Знаете, в България задължение е задължение да публикува бюджет на кратко, т.е. документ, където финансовата информация е преведена на достъпен за гражданите език. Има само Министерство на финансите, с, по, които трябва да публикуват такава достъпна за гражданите информация за държавния бюджет. Наблюдаваме обаче с времето и в годините все по-голям ръст на другите институции, които публикуват допълнителна информация за гражданите си спрямо от своя бюджет. И това са основно общини. Всъщност ръстът е основно при общините. Тази година 27 повече общини, миналата година са били 50, тази са 77. 20 и няколко повече общини са публикували информация за бюджета си. Това е, евентуално е или презентация, която са направили по време на общественото обсъждане, или документ свързан с общественото обсъждане, или вече все по-често, между другото, виждаме публикуване на обяснителните записки. Защото бюджета, когато влиза за обсъждане в а, Общинския съвет, той е придружен, то е една табличка с приходи и разходи, но към табличката с приходи и разходи има още, да кажем, десетина страници с обяснение Откъде идват приходите, от къде отиват разходите, един текст, който обяснява а, х, х, получаването и харченето на бюджета. Този текст до сега много често отсъства, не излиза от Общинския съвет, не се е комуникира с гражданите. Тази година наблюдаваме известно увеличение на публикуването на тези обяснителни записки. И това е позитивно, смятаме, че може би и заради това, че ние изследваме този показател, има някакво, има някакво подобрение. Преминаваме нататък с институциите, които са публикували бюджет за гражданите, разбивка по институции. Виждам отново, че това са всъщност министерството до някъде, е една трета от министерството, но най-голямата част са общини. С това преминаваме и към важния въпрос за всички местни общности. Дали е публикувана датата за обществено обсъждане... Тук също има така сравнителен ръст. Вече 78% от общините са публикували и на интернет страниците си датата на общественото обсъждане. Също голяма степен от тях, две трети, са публику, публикуват и проекта за бюджет на общината, което е, разбира се, важен, важен реквизит, нужен за общественото обсъждане, защото какво би се обсъждало, ако човек няма представа какво планира да, да прави общината. Има увеличение и при датите за... А! Имам увеличение и при датите за публикуването на, на обсъждането на... И така... Поканите за, за обсъждането на годишния отчет на общината, както и публикуването на самите проекти на отчети. С това приключваме наблюденията върху финансирането на общините и минаваме към следващия важен сегмент. Тук само няколко думи. Той е свързан с... Елементите от изпълнението на, на задълженията за публикуване на обществени поръчки, свързани с обществените поръчки, които ние изследваме. Виждаме, че много голямо изпълнение тук има. 98% от изследваните институции са създали своя секция профил на купувача в страницата си. Не са създали само 2% или само 11 институции. А, също така много висок процент на публикуване на а, обявите на обществени поръчки наблюдаваме. Практически всички се публикуват. Хоп, И също така документацията за обществени поръчки, договорите също в голяма степен се публикуват. Така че там няма много изменения свързани с обществените поръчки. Знаем, че там е високо изпълнението на задълженията на законовите, просто защото. Иначе това би дало основание за а, отменянето на някои от процедурите, за падането ни в съда, свързани с обществените поръчки. Затова, общо взето, всички възложители изпълняват задълженията си. С това минаваме на последния елемент, който ще засегне аз днес. И това е публикуването на, деко на декорациите за конфликтни интереси. Виждаме, че списъците с декларации за конфликтни интереси са нараснали. А публикуването на самите декларации бележи всъщност 100% скок. Приблизително 100%. Миналата година са били публикувани 207, 207 институции са публикували декларациите за конфликтни интереси на своите служители тази година. Те са 413. Или нали, закона в последната си година от действие породи някакво страшно изпълнение. Вече е отменения закон за конфликтни интереси виждаме, че повишаване има сред всички типове институции. Тук е една сравнителна таблица между, между тези, които са публикували, между категориите институции, публикували миналата година и тези, публикували тази година. Виждате, че пак много голям ръст има сред общините. Те, те всъщност дават основното повишение в, в абсолютния брой. Както казахме, вероятно е това да се дължи на на активността на вече не съществуваща комисия за конфликтни интереси. Надяваме се, данните да бъдат също толкова добри и до година и пак да отбележим ръст. Ще видим и пожелаваме успех на новата комисия за предотвратяване на корупцията и така нататък с много дългото име, с което давам думата на колегите по-нататък. Благодаря. Благодаря на Стефан. А, наистина би ми се искало да споделяме този оптимизъм. Но, съжаление, в новия антикорупционен закон се предвиди по-малка власт на антикорупционната комисия по отношение на декларациите за конфликтни интереси на обикновените държавни служители, около 120 000. А и също трябва да се отбележи, че беше инициатива на самата комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да се обърне към програма Достъп до да информация и заедно да се действаме за тази кампания. Разбира се, правото на достъп до информация е преди всичко право, независимо от този сегмент, от правото, този аспект, в който институциите публикуват по своя инициатива и по законово задължение информация, в средата, в центъра остава така, правото, възможността гражданите да подават заявления. Затова и ние всяка година в а, проучването си отчитаме и оценяваме как институциите работят с електронни заявления, защото все повече ние живеем в електронно време и говорим за електронен достъп до информация. Адвокат Кирил Терзийски ще представи резултатите от тази годишна допроучване, свързано с подадените заявления. Заповядай. Уважаем дами и господа, добър ден от мен. В рамките на проучването на институциите, което проведахме в началото на тази година, екипът ни подаде електронно заявление до всичките 567 институции по електронен път. Поискахме от институциите да ни предоставят отчет за изпълнението на Закона за достъп до обществена информация за миналата година, който да включва и данни за направените откази и причините за това. Институциите, които през 2018 отговориха на заявлението в рамките на 14 дневния срок по закон бяха 424. За сравнение през 2017 отговориха 353 институции. Т.е. има доста голямо увеличение. Институциите, които отговориха след стичане на срока, тази година бях 69, за сравнение миналата година бяха 95. А институциите, които изобщо не отговориха на заявлението, тази година бяха 74. За сравнение миналата година бяха 118 т.е. имаме доста голямо увеличение на получените отговори. След малко ще стане въпрос на какво се дължи това. А, на първо място справката, как отговориха най-важните институция на изпълнителната власт, именно Министерски съвет и Министерствата, показва, че значителен брой, т.е. почти всички 14 министерства са ни отговорили в срок, въпреки че едно от тях е отказало, Министерски съвет също ни отговори в срок. Три министерства ни отговориха след изтичане на срока. Това бяха Министерство на културата 2 дни по-късно, Министерство на земеделието и храните, 3 дни по-късно и Министерство на младежа и спорта, 4 дни по-късно. Министерство... Едно Министерство на отговоре на заявлението и до ден днешен Министерство на економиката, въпреки че е получило заявлението на 6 февруари. Институциите, които през 2018, с отговорите си на заявлението, осигуриха пълен достъп до исканата информация, бяха 475. За сравнение, през 2017 пълен достъп до исканата информация осигуриха 377. Голямото увеличение на брой институции, които предоставиха пълен достъп до информация, дължи на Общолателството, че тази година им поискахме така да се каже безобидна информация, каквато отчета по задой. В смисъл, те задължение да изготвят такива отчети от 2000 година и да ги публикуват на интернет страниците си в секция Достъп до информация от 2008 година, така че за голяма част от институциите не е представлявала трудност да ни предоставят достъп до информация. През 2018 на само една институция, която е предоставила частичен достъп и три институции, които изрично отказаха да предоставят достъп до исканата информация. Това е направо уникално да не ти предоставят отчет по задой, като го искаш по задойно. Факт случи се. И начало на тези три институции е Министерство на правосъдието, което уведоми заявителя, че тази информация не може да бъде получена по ръда на закон за достъп, тъй като той е неприложим. А, понеже на лице специален ред за получаване на същата по закон за администрацията и наредбата за административния регистр. Това не е вярно. Просто това са, закон... това са нормативни тактове, които уреждат изготвянето на годишните отчети на администрацията и няма нищо общо с отчета по задоволеното. Това беше отговор на Министерство на правосъдието. Областна администрация администрация Киштендил също отказаха, като уведомиха заявителя, че към момента отчетът ми им не е готов и за да бъде получен, трябва да бъде подадено ново заявление след 1 март. И на последно място областна дирекция за меделие, София област, които директно отказаха с решение за отказ, с мотив, че исканата информация не е обществена, тъй като не съдържа сведения относно обществения живот, а касаева частно правен интерес на заявителя. Какъв то частно правен интерес на заявителя ни е още гадаемо. 360 институции предоставиха исканата информация с решение за достъп до информация. Това означава, че в над 100 случаи информацията е предоставена без решение. Формата, в която през 2018-та поискахме да ни предоставят отчета по задой, беше или да ни пратят копия по електронен път, или да посочат линк към мястото на страницата, където е публикувана информацията. И в тази връзка следва да се отбележи, че практиките по предоставяне на информация по електронен път отново бяха безкрайно разнообразни. В едни случаи исканата информация се изпраща с съпроводително писмо и решение за достъп, като това е коректния начин, но пък в този вариант често съпроводителното писмо, решението за достъп и самата информация са в един PDF файл, което доста затруднява последващата употреба на информацията от заявителя. В някои от тези случаи от институцията се сещат да копират линк, който е активен в самия имейл. Така, например, са направили община главиница. Позитивна практика е тази, в която институцията изпраща само решение или отговор без отчета в PDF файл, но отново се съща в имейла да копира активен линк, който може да се ползва. Позитивна практика е тази, в която от институцията изпращат решение-отговор в Word файл, където линк е активен и може да се... Клика върху него. Позитивна практика е тази, в която институцията изпраща решение, отговор в PDF, с посочен линк към отчета, който пак е естествено не активен, но изпращат и копия от самия отчет като е електронна файл. Отделен. Негативна практика е тази, в която институцията изпращат решение, отговор в PDF или в JPEG файл с посочен линк към отчета, който не е активен, не може да се копира и не се същат да копират линка в имейла, с който изпращат информацията. Негативна практика е и тази институции да предоставят информация с посочване на линк, линк в решение за достъп, което не изпращат само на хартия, но не по електронен път. Така са направили Агенцията за геодезия, кадастър и картография. Неутрална практика е тази на институции, които изпращат отговори исканата информация както по електронен път, така и на хартия, но трябва да се отбележи, че след измененията в ЗОД относно предоставянето на информация по електронен път, това дублиране с хартията е излишно. Значителен брой институции продължават да изпращат исканата информация с абсолютно празен имейл. Това е направо уникална липса на елементарна култура за комуникация. Това също е негативна практика едновременно с това, защото в комбинация с обстоятелството, че често при файл в празния имейл, който получаваме е с автоматично генерирано име, прави доста трудно да се отличи писмо от институция от спам-поща. Защото имайте предвид, че файловете, които ни пращат, много рядко се казват решение или отчет. Файла обикновено се казва СКГТМ 160920. Нали? Ходи, разбери какво сте изпратили. Някои институции просто посочват, че е публикуван на страницата без да уточняват къде е точно. А, така, например, са направили областна дирекция на МВР, Гаврово и други. А някои институции в самото решение отговор по заявлението предоставят исканата информация, като посочват броя на получените заявления и причините за направените откази. Т.е. в тези случаи отчетът е изготвен ад-хок, за да се удовлетвори нашето искане. Той не е бил готов към момента, в който е подадено заявлението. В 10 случая съответната институция е удължила срока за предоставяне на исканата информация, като в тази категория също отчитаме разнообразни варианти. Някои институции първоначално са подвели заявителя, че отчетът е публикуван на страниците, а това не е било така. След като сме им обърнали внимание, са се коригирали и са го публикували. Така, например, са направили община мизия. Някои институции са уведомили заявителя, че срока за изготвяне на отчета още не е изтекъл, но скоро отчетът ще бъде готов и ще, ще уведомият за това когато бъдат публикувани. Действително, след изготвяне и публикуване на отчетли, заявителят е бил уведомен своевременно. Така, например, са поступили агенция за Държавна финансова инспекция. Някои институции са изпратили решение за достъп, което е посочено, че ще предоставят информацията в срок от 30 дни. И, например, 18 дни по-късно на заявителя изпратил имейл с исканата информация. Така са направили RIOS-ВХАСКОВО. А някои институции са изпратили решение за достъп, според което ще предоставят информацията, без да уточняват кога информацията е на следващия ден. Такъв беше случая на регионална дирекция на Горите Шуман. Някои институции са изпратили решение, според което отчета ще бъде <laughs> имаше такива, в които... отчета ще бъде изготвен до два дни от двама конкретно посочени служители, с имената им бяха упоменати в писмото, и достъп до него ще бъде осигурен чрез публикуване на интернет страницата му. И това действително беше направено два дни по-късно. Регионално управление на образованието Шуман поступиха така. И някои институции на последно място са изпратили решение за достъпа, само няколко часа по-късно са изпратили исканата информация. Така, например, направиха Община Хисър. Следва обаче да се отбележи, че строго формално погледнато всички тези институции, които не са изпратили решение за достъп и исканата информация заедно, на практика са в нарушение на член 35-3 от задой, според който при предоставяне на информация по електронен път. Решението за достъп до информация и исканата информация се изпращат на заявителя едновременно. Така пише в закон. Някои институции са изпратили отчет, в който липсва информация за отказите и причините за тях, но тази информация е била предоставена в самия отговор по заявлението. Тоест .е. в отчета им само е бил посочен броя на заявлението, които са получили. Докато задължението за изготвяне отчет, както се разбрахме, е малко по-широко Освен броя на получените заявления, трябва да има данни за направените откази и причините за тях. И на последно място приключвам с две особени рубрики. В рубриката Мистерио отчитаме няколко случая, в които институцията уведомила заявителя, че миналата година не са получавали заявления за достъп до информация, а сигурно си ми е било изпратено такова в рамките на нашето поручване и то на същия емал, на който сме им го пратили и тази година. Такива бях случаите на Община Херидин, Община Огърчин и още няколко институции. И на последно място вече окончателно завършвам с рубриката Шах с пешката". Отчита на случая на областния Област София, който с празен имейл на 63-я ден от получаване на заявлението, т.е. миналата седмица, уведоми заявител от програма Достъп до информация, че му изпраща решение за пълен достъп, като в решението за пълен достъп не беше предоставена истинната информация, а в него беше посочено, че предстояло все още тя да бъде изготвена и когато това се случи, ще бъде публикуване на страниците, но това до момента, поне до днешната прес-конференция, не се е случило. Там продължава да седи на страницата на областния управител София. Отчета им от 2015 последно. С това приключвам. Аз благодаря ви. Благодаря на Кирио. Имате думата за въпроси, за коментари. Може би аз да кажа само така да две минути. Ще отнема. Може би. Не знам дали сте виждали тези отчети по Закона за достъп до обществена информация. Някога дали сте искали, дали сте се интересували. Не смятайте, че това е някакъв сложен аналитичен документ. Това са едни отчети, в които администрациите трябва да изпращат наистина всяка година към тази интегрирана информационна система на Държавната администрация. Предварително по Предварителен модел, в закона е много лаконичен в това отношение. Брой на заявленията, брой на отказите и причините за тях. Много от тези тъй наречени отчети представляваха половин страничка екселски файл, където виждаш, че за цяла година те са получили 7 заявления. Какво толкова трябва, нали, смисъл. Не трябва да оставяме с впечатлението, че това са някакви много сложни и дълги документи, които те създават и трябва да анализират какво се е случило. И в този смисъл, за мен всичките тези пък не сме готови... А, и още едно нещо. По отношение на заявленията, знаете, че те трябва да бъдат регистрирани. Това е задължение по закона. Съответно и електронен регистр трябва да се поддържа на заявленията получени в администрацията. Тоест, би трябвало по всички рационални така критерии, тези отчети да бъдат нещо във всеки един момент да може да бъде направена справка колко са заявленията, какви са решенията по тези заявления и какви са причините, ако има откази за съжаление виждам тук, макар да са малко все пак са основни институции като Министерство на правосъдието и някои други, които, така да се каже, използват на се, наистина да се на чудят се по какъв начин да отбият топката и защо, какъв е смисъл в това след като този отчет наистина те имат задължение по закон да го, да го изготвят, имат задължение да го изпратят в тази система, за да излезе и доклада за със... тази част от доклада за състоянието на администрацията, която се публикува всяка година. Благодаря. Да, Да, представите се. Съм... Ваня Нушева от Асоциация Прозрачност без граници. Искам да ви поздравя за поредното изследване, което публикувате тази година. То наистина е ценен източник на информация. Предполагам, че за медиите и за гражданите така, със сигурност мога да кажа, че за неправителствени организации като нашата е полезен източник на информация. Ние използваме резултатите от това изследване при формулиране на едно друго сравнително изследване на нашата организация. Например, това е индексът на местната система за почтеност. И тук искам да добавя и още един синергичен ефект, който всъщност усилията на такива неправителствени организации, като нашата, като вашата, оказват върху дейността на институциите. Какво имам предвид... И на вас ви е направило впечатление подобрението в показателите на редица общини. Тук беше дадени примера с Община Варна. А, може би една от причините за това е и работата и на нашата организация, боравайки с вашите данни. Какво имам предвид? В продължение на няколко години Община Варна се намираше много назад, на последните места в класацията на общините. Ние изследваме 27-те общини, които са областни центрове. Изследването е фокусирано върху антикорупционните усилия, антикорупционния капацитет, управлението, включително и прозрачността при управлението на общините. Община Варна в редица економически показатели се намира много напред в класациите, но в нашата класация беше на дъното на изследването за няколко поредни години. Това силно притесни представителите на тази община. Поредица от работни срещи, консултации провеждахме с тях, за да им посочим дефицитите, които имат, включително и дефицитите по отношение на прозрачността на тяхната дейност. Очевидно, намирайки се в една конкурентна среда с другите институции, те предприеха мерки за повишаване на прозрачността и ето виждате, че сега това намира видимо изражение и във вашето изследване. Така че още веднъж поздравления за работата. Бих добавила, че не само ролята на такива организации като нашата, но за Община Варна специално там роля имат много граждани, организации, които се борят от години за прозрачност на Община Варна и на други такива териториални структури. А, гражданите там са доста активни и в подаването на заявления, търсенето на информация. Аз ще използвам, аз две думи а, извинявай Сашо. А, просто да обърна внимание на един друг елемент от нашото проучване, който е картата на активната прозрачност на общините, която Диди ще покаже. Супер. А, тази карта е базирана на само част от индикаторите от нашето поручване. А, те са индикаторите свързани обаче с финансовата прозрачност, интегритета, а, тези, които са в секция С и обществените поръчки. А, тази карта е много любопитна с това, че там, където има силни изпълнители, обикновено забелязваме, че около тях, общини, които се представят добре, обикновено забелязваме, че около тях, Другите общини също започват да се представят добре. Виждаме няколко такива кластъра около Варна единия. Съседната община Белосов също много е повишила изпълнението си тази година. Малко по север от Варна в Добруджа виждаме другия клъстър. Имаме между другото и около София Кюстендил. Разбира се водача в тази годишното поручване Банско по-надолу. Любопитно е точно с Варна и Банско, според мен са едни два много добри примера, в които а, не можем да твърдим със сигурност, имайки предвид съвсем явните протести, които всички познаваме за различни а, така, предполагаеми нередности, които се извършват в, а, в тези две общини а, и гражданската активност а, Искаща нали, част от исканите на гражданите и двете общини са за повече прозрачност и така нататък. За повече прозрачност, за повече отчетност. Твърдят се пред, някакви предполагаеми корупционни практики и така нататък. Но виждаме, че тези две, две общини а, са осъзнали а, в някаква степен и, вероятно, благодарение на вашето поручване а, и работа с тях, а, но са осъзнали а, нуждата и отвъд нуждата, по-скоро ползата, която има от това да, да, си, да са по собствена инициатива повече прозрачни, да публикуват повече информация на собствените си страници. Знаем, че в случай с община Банско при тях даже има съвсем целенасочен стремеж да бъдат първи в нашия рейтинг, за да могат след това да го използват за свои PR цели. Не казвам, че това е нито изключително позитивно, нито че е изключително негативно. Във всички случаи прозрачността печели. Информацията за хората печели. От това хората имат повече информация, която могат да намерят на интернет страниците, така че като цяло, да е, по-скоро е позитивен ефект. Това исках да кажа. Благодаря. Добро те, дачка сега. Два въпроса, две теми. Вие планирате ли някакви действия срещу тези институции, три, които са отказали? достъп до информация. Чисто принципно, особено срещу Министерството на правосъдието. И втория въпрос е дали може да ни разкажете за къде в класацията ви е Компи, защото около тази институция, тя се превърна в ядрото на новата къпа Компи. Как е тя с прозрачността? Според ти следва. Благодаря. Сега колегите ще отговорят за комп. Аз само ще започна по първия въпрос. Ние се събираме обикновено след приключване на нашето проучване и обсъждаме точно тези въпроси, дали да предприемем конкретни действия. По този повод е имало години, в които сме завеждали дела срещу абсурдни или според нас драстично нарушаващи закона откази. Ще ще обсъдим и тази година, особено Министерството на правосъдието, то в последно време се и с това, че отказва така упорито информация, която се отнася до прозрачността на законодателния процес, което е нам един много важен сегмент. Има дела на медиаполу, на прозрачност без граници, за достъп до документация, свързана с обсъждането на проектозакони. закони. За Компи, сега колегите съвсем конкретно ще посочат, тъй като рейтинга, както знаете, и е директно достъпен в момента в интернет. А наистина, те също се прочуха с както с репресивни действия от една страна, така и с откази, по които бяха осъдени на първа инстанция от административен съд София град от друга. На Министерство на правосъдието. Вижте, ние всяка година казваме, че всъщност не... ние... целта на подаването на заявления по електронен път е съвсем различна в, в обхвата на нашето проучване. Тази година нас не интересуваше дали те регистрират тези заявления и дали уведомяват. Защото как, как ще бъде въобще създадена платформа за подаване на електронни заявления, ако няма нормален, нормална технология за всичко това, и записи за, за подаваните заявления, проверки и така нататък. Това е един доста сложен процес и макар тая платформа вече трябваше да съществува, виждаме, че няма още, нали, обществена поръчка за това... А, така че ние, аз ви казах в началото, само 40, 45 от 45 институции получихме обратно. Сега обратна връзка, че са получили заявлението, дадоха ни регистрационен номер. Става сложно, когато да речем не са ти отговорили, да ги съдиш за в отказ, защото те започват да обясняват как не са получили заявлението, как защо не сме проверили и така нататък. А пък за Министерство на правосъдието трябва да, наистина да си го да го помислим това, но до сега сме имали един случай, когато съдим институция за отказ. Два, да. Габрово, областна опра... област на администрация Габрово и К град, и к на Благоевград откази в хода на проучването. Тъй като там става въпрос за процедурни неща, не знам дали да се... Не а само е едно изречение възрече, искам да кажа е за Министерството на правосъдието, защото аз получих да, ти, ти отказа. Да. И тъй като бях много изненадана, веднага отговорих, опитвайки се да убедя нали, съответно служителите, че, че не би следвало да откажат такава информация, която очевидно е публична. А, но не получих отговор. Тоест, ако имаше някаква воля да се отговори, ще ще се отговори, защото понякога е възможно все пак след известно мислене да се промени съществуващото становище и все пак да се предостави информация. Но в случая категорично си остана отказ. И трябва да се има предвид все пак, че Министерството на правосъдието е тази институция, която би трябвало да осъществява контрол за, за, за прилагането на закона по отношение на публично-правните организации, което е пълен абсурд. Институция, която отказва един очевидно публичен документ. Нали? Който трябва да бъде публикуван в страницата. Но Ванни, закон... че има от друг, приложим ред за да. предоставене. Ето... Да. По отношение на Компи, тук не знам кой е проучвал Компи. Никой не сме да си каже. Защо бе, това, бе, аз ще се а, не? Аз, аз, аз съм проучил компи. А, това точно исках е да елемент на отговора. Те, може би, са също една от тези институции, подобно на Община Варна, да кажем, които не са задължително най-големите отличници, когато трябва да отварят, отговарят на заявления за достъп до обществена информация, но пък за сметка на това полагат а, а, някакъв труд. Той компенсаторен, компеса, компенсаторен ли е, не, е ли, не смея да спекулирам, за поддържане на страниците си и за увеличаване на информацията, която публикуват. Ако правилно си спомням, тази година трябва да имат леко увеличение в рейтинга и мисля, че за първи път тази година бяха публикували декларациите си за конфликт на интереси, на служителите да, да, си, което търпиш, търпиш. А, преди не правеха. Това е... нямам други много преки. Има, по, има, има подобрение, подобрение да? Да, да. Има, има, имаше подобрение определено. Има подобрение, но е на... Но със сигурност метъл, трябва да е... подобрат работата си по заявления. Пожелаваме им го за следващата Това. година. Това. Е Това. И бъдещите, всички бъдещи години, разбира се. Ами, да, заповядайте. Я един, един такъв въпрос. Ганчурс София Прес? Тоест стремеж за търсене на прозрачност, както стана въпрос и спонсорирано от фондация, съвпадали с действителни стремеж за търсене на антикорупционни или корупционни практики и пътища, по които по невидими пътеки се осъществява осъществява на сивата тъмната страна на демокрацията в България, тъй като тя е обвързана не минаваме, щом се търси прозрачност, тя е обвързана с непрозрачност. Тъй като съм живял две години във Варна, пред социализма, а пък за Бургас най-лицеприятният град за местоживеене беше преди няколко години. Как така най-хубавия най град за местоживеене, като според Бойко Борисов и Цветан свързано с пет апартамента и тия сподвижните институции, които огласиха това в цяла България. А в я момент съм чувал отзиви страхотни на изборите на, от е, секция... Е, хора, е, свидетели, които направо изпадат в истерия и момичета казват, че ба, то се и знае, то има и други информации, че Бургас е най-корумпирания град. Сливане на съдебна власт изпълнителна власт и пълна непрозрачност, ама абсолютно по най-селски, най-корумпираният град. Стана ви. Благодаря. Най-корумпираният град е най-приятен за живе. Благодаря ви. Стана, стана ясен въпросът ви. Искате... Да. Е да... Ами, аз ще си позволя да а, отговоря а, така от а, наше име. А, да, действително, ние смятаме и вярваме, а, че прозрачността и достъпа до информация е едно сериозно може би най-сериозното средство за превенция на корупцията така както светлината гони мрака, вие сам се изразихте така тъмнината на корупцията, а, така прозрачността и достъп от информация а, гонят а, тайната, гонят корупцията, а, разбира се а, за тази цел са необходими много усилия, Ние имаме за гърба си вече 22 години както стана ясно в началото много от информацията, която в ден днешен е публична и е лесно достъпна, не беше, когато започвахме преди 20 години, преди 15, преди 10. Така че, лека по лека, с усилия, съвместно с другите структури на гражданското общество, с неправителствени организация, журналисти, групи от граждани, това е единствения път, с което а, аз така закривам днешната пресконференция. Благодаря ви на всички за участието и за присъствието. Пожелавам ви лек ден, слънчев и нека, както днешния ден е слънчев, така да се увеличава и прозрачността и отчетността на институциите. Дай Боже.